Boas tardes señoras e señores aquí desde Radio Sanboy desde o programa Galegos novais se xaan vos ustedesdes a dúas soiñas en lingua galega aquí en galegos novais de Radio Sanboy eh, Bueno vamos con esos enderezos que temos por aquí por exemplo pois pues, temos un blog é eh? blog galegos nois blog put... eh, bois atropellome <ríe> galegosnovaisblogspot.com blogspot.com o correo electrónico que é galegosnovais arroba gmail.com e alá nas vías de son pois temos a Fernando moi boas tardes Fernando porque se non fora por el esto dun salimos ao aire e eh? sí. eh, aquí o meu carón como cada xoves a Xulio Couchil moi boas tardes Xulio boa tarde queridos oyentes benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais e este que fala Armando Fernández e vamos que mellor que poder para encetar un programa, que mellor que algo de música, adubiándose un pouquinho, que xa Fernando pois pues, non está en por ele preparada así que dai o pei Fernando Penso que xa temos por aí o primeiro convidado a un escritor que vamos a debullar cousas con él Vale Porque este escritor alá de Terra Chá que aparte de escritor tamén é piloto de aviación aérea que xa temos falado algunha vez con él sí. e nada máis e nada menos que Francisco Narla Muy ben, muy ben E vamos darles boas tardes Boas sí. tardes, Francisco Boas tarde é un prazer estar de novo con vos Moitas gracias por atendernos, Francisco Sabemos que tens moita... A vos, a vos, ¿no? ao revés De Pouco faría eu se non fora polos medios Que que Boa. te fan caso as novelas Grazas a vos Bueno, eh, xa que falamos de novelas, parabéns por ese novo traballo que vas a presentar sí. Precisamente hoxe a tarde, xa a última oriña E no, no auditor de do vello cárcere aquí en, en Lugo, non? Sí Balvanera Sí, empezamos hoxe, acaba de chegar ás librerías, ás librerías, despois de presentar a novela aquí en Lugo, uh -huh. marcho para a Feira de Madrid, tócame mañá a inauguración uh -huh. e todas estas cousas, Cuarraliña e demais, se uh -huh. paso ali o fin de semana, e despois vou a Narón, e despois vou a, a, a Gijón, e despois vou a Bilbao, Zaragoza, Valladolid... Uh -huh. Bueno, non, pero, non me sei todos os sitios, pero dábamos aí unha turné grande pues, Cando volveremos a verte aquí por Barcelona? O mellor no pues, do mundo Eu tiña moitas ganas, e a novela en principio iba a seguir pro San Jordi e íbamos a ir o San Jordi, <risas> pero con todo esto do, da folga de transportistas e todo sí, eso sí houve momentos que non había papel para imprimir sí, sí, e sí. tuvo que retrasarse a saída da novela, decidimos que en lugar de salir para San Jordi, saliríamos para a Ceira de Madrid, uh -huh. e o coido que con algo de sorte eh, pois se non é eh, agora en xuño, pois a mellor en xuño antes das vacacións, uh -huh. pois faremos alguma ronda de prensa, alguma cousinha en Barcelona cos libreros e demais uh -huh. eh, senón pois habrá que agarrar hasta o próximo San Jordi, hasta o ano que vem Bueno, en, eh, despois das felicitacións que de feito pois pues, ti tes moita produción literaria, a verdade que este traballo Balvanera sí. é, é un traballo, unha novela que, que ten moito, moito que ver coa túa investigación e ademais coa, indespo... o, o título pon Valbanera, la puta beata, el fraile descreído, el indio cojo e el e de puta honrado. E e si, de puta e honrado non se levou bon moi ben, non? Bueno, de eso se trata de que as contradicións, tampouco fraile máis descreído, non. E puta e beata tampouco sona. Pero bueno, esas contradicións son as que fan os personaxes interesantes. Se os eh? personaxes en pasa nada, non tes conflicto que narrar. Tineitas conflicto na na, ah, na argumentación para poder desenvolver problemas que a fan avanzar a historia. Eh, esos personaxes que se levan a contraria a si mesmos, fan que teña sentido Eh, o, o que a argumentación da novela uh -huh. por eso a xe principal é ese principal ese ese y de puta honrado la sí. novela de Feito empieza con la frase que a mí me parece muy boas que di eh, mi padre mi madre era puta mi padre inglés ya ah. o sea, parece como que queda condenado ah. pobre rapaz en el siglo 16 tenemos que pensar que sen apelido non eras nada. Claro. Os galegos sabemoslo ben, que sempre preguntamos eh, eh. de ti de quen eres. De quen ves sendo, Claro, de quen ves Onde eh. queremos saber, pois sí. no século de XVI ainda máis. Non só hai claro, que pensar claro, que, claro. que moitos traballos de administración ou ben pagados ou demais uh -huh. pasaban casi como algo hereditario de pais a fillos ou sobrinhos ou tal... Eh, temos que pensar tamén que é un momento no que os apelidos siguen dicindo moito por a, a, sos, a sospeita de setillas antecedentes moros ou, ou xudíos sí, sí. Eh, hai moito eu escando falo deste tema sempre poño un exemplo moi significativo porque todo o mundo lle conhece lle ao nome, dous séculos despois do que estamos a falar respecto a Balvanera a novela, mm. dous séculos e despois, o famoso Mendizábal mm. que todos estudiamos no colexo a desamortización de Mendizábalo ministro de Hacienda Mendizábal, no se llamaba Mendizábal, llamábase Méndez. Pues, Pero mm. él cambió o apellido, e पुllo Méndez que tapou o seu ape, apellido Méndez uh -huh. e cambiaron por Mendizábal porque Méndez era un apellido judeo. Ah. Era un apellido de origen judeo. Claro. Estamos a falar no século XIX, ta, seguíalle parecendo a xente que aquello podía ter algo malo. Uh -huh. Entonces o ministro cambió o apellido e foi no cambiar por Mendizábal que é un apelido vasco sí. que naquel momento era un maior símbolo de españolismo posible porque vascos, asturianos e galegos tiñan a fama de que non podían ter sangre mora ou xudía uh -huh. porque foi onde se refuxara a xente despois da conquista mora uh -huh. bueno, se no século XIX mendizaba el cambio o cambio do apelido pensemos no século XVI claro, tanto nesa parte de antecedentes xudeos ou moros como nesa parte de que moitos postos se le de pais a fillos ou de tíos a sobrinhos uh -huh. ou así sí, así sí. que ser fillo de puta e máis, ser fillo de inglés no século 16 claro. era unha condena a morrer de fame, basicamente sí, sí. e aí é como empeza a historia o pobre rapaz intenta <risas> eh, levar unha vida honrada intenta non roubar intenta abrir ese camiño no negocio do pau de tinte sí. que foi un negocio moi, moi, moi florecente no século 16 pero todo lle vai salir máis. Pois, claro, se salíra ben, xa non habidei historia que contar. Por eso. Se hai lle mal, aí nace, aí nace historia, e comeza a historia da novela. Moita moi documentación, moito traballo de investigación sí. posto para fazer este, esta novela, que, que, que, bueno, titulas de Balvanera que é un barrio do, da cidade autónoma de Buenos Aires, non? Sí. Pero que ten moitísimo que ver, como diste, que está, non sei, ambientada no, uh -huh. no século XVI, te, eh, bon, tamén ten... Do, do século XVI, porque daquela, pois, non sei se o, o, o Quevedo ou algún deles dixo «Yo soy un hijo eh, concebido a escote entre varios», non? O sea sí. que eh, eh, eran, eran, eran cousas daquel momento moi sí. situada. non? Entón, refírome a que ti, como, como investigador e como, como, como escritor, Seguro que te tuvexe que botar man de moita documentación, non? Porque ese disti que é o maior roubo da historia na flota de Indias. Sí, vamos a ver. Balvanera é moitas máis cousas. De feito, sí. houve un carguero famoso que, bueno, embarrancou e morreu moita xente que chamen chamaba Balvanera. Uh -huh. Na miña novela é o nome do barco que van roubar. Uh -huh. E precisamente o barrio da cidade autónoma de Buenos Aires parece ser que se chama así porque había unha capela dedicada a Santa María de Balvanera. Uh -huh. Esa capela dedicou a Santa María de Balvanera porque un barco chegou polo río da Plata con ese nome, uh -huh. Santa María de Balvanera. Parece que o barrio levou o nome despois da, do barco, e o barco eh, en función da Santa. Uh -huh. Cosa moi normal, moitos barcos do século XVI pues eran, a ver, nomes no sé. reais... Eh, Nuestra Señora del Rosario Santa Marina, o Virgen Santa... de la Merced sí. o moitos nomes levaban uh -huh. bueno, iban tra lo santo oral e a investigación si, sí, como a sempre, evidentemente calquera novela histórica que se precede debe estar ben documentada pero agora ben, hai que ter moito cuidadinho porque a documentación máis a historia de verdade a historia con mayúsculas nunca podes estropear a historia con minúsculas uh -huh. por moito que te documentes por moito que traballes nese aspecto uh -huh. Sempre tens que ter en conta que o que ti queres é contar unha boa novela. Mm -hmm. se, se, se queres refletir a historia, terás que escribir mm -hmm. ensayo histórico. Yeah. Pero se queres contar unha boa novela, o que debe primar é a novela. Claro. entonces esa documentación nunca debe aburrir, nunca debe Non te podes poñer a explicar mil cousas. Tens que facela que se interiorice ben dentro da propia trama, que mm -hmm. explique as cousas que suceden ao redor, pero que non faga falta eh, estudiar ou levar un dicionario ao mm -hmm. lado da novela, porque senón... Eh, sería aburrido. Uh -huh. Hay que distinguir O ensayo histórico da novela é moi Para min, polo menos na miña concepción, é moi importante. Eu creo que a documentación ten que levar tamén unha parte boa aparellada de vivencias propias. Hai que coñecer os lugares, hai que probar as cousas. Eu andiven facendo probaturas cos tintes para escribir esta novela, andiven teñindo roupa dunha maneira, de outra. Proveio o pau de tinte de verdad, Pao de Brasil tamén, que é moito máis famoso, pero bueno, en realidad é o que consumiu moitísima parte do mercado da Síndia no siglo XVI, foi o Pau de Tinte, de Yucatán, eh, eh, provei a coser roupa aquel momento, eh, bueno, me, teño me embarcado varias veces, pero pasei varias veces por naos eh, galeós da época do XVI, que sigue uh -huh. impresionando como en 30 metros metense tal cantidade de xente a vivir durante meses e eh, uh -huh. al final, ese, con poucas cousas, eh, bueno, hai... hai hai crónicas eh, da navegación do século XVI que é increíble uh -huh. nun dos viaxes no de Villa Mayor, creo, no primeiro que fora Urdaneta, que logo sería o que descubriría o tornaviaxe, hai un momento que nunha das crónicas di sacábanse os homes eh, carne das encías gorda, tan gordas, filetes de carne das encías tan gordas como a dedos Carai, polo corbuto, uh -huh. que descrecían as encías uh -huh. Pero, bueno, a navegación naquel momento era algo increíble sí, eh, sí. de feito uso na novela atopei unhas memórias dun raparigo que decía que como non tiña nin, nin proveito ni beneficio, que se alistou a falta de outra cousa como mariñería, no como polizón eh, o pobriño decía non tiña nin dereito a, a, a, a cofre para levar as miñas cousas porque sí, sí, sí, sí. todo se levaba en cofres en cubierta eh, según o teu a tua posición, pois pues tiñas medio cofre, un cuarto de cofre, un cofre enteiro, uh -huh. que é o capitán, o mestre e poucos máis, e os grumetes non tiñan nin dereito a cofre, tiñan que levar un atadillo con catro cousiñas e tamén diciu rapaz que tiñan que atar o calzón con sete voltas para que non me colleran os desviados uh -huh. e eh, encomendei a vida o grosor dos tres dedos da tablazón da nao, uh -huh. hai moitas frases desas, de... que uh -huh. creo que como, como se ten que usar a documentación uh -huh. que é o que fago en lugar de explicálas douxas poñoas en voz do persoaxe do persoaxe principal que tamén pasa uh -huh. un tempo embarcado pois conta a súa vida hai outra anécdota fantástica que é esta saqueina precisamente de Urdaneta do que descubre por viaxe, que lle comían as ratas os tapatos a xente, os barcos madre mía. debía ser unha vida así e que parece ser que a costume de levar gatos nos barcos uh -huh. eso foi algo que instaurou un pouco máis tarde os ingleses pero naquel tempo das naos de Indias non se facía parece que a ratas había algún que metía medo, que era má grande que un can claro. eh, bueno, non, non debía ser fácil no, e... están máis acostumbradas as ratas a ir no, no barco que non as propias persoas, non? sí, sí, sí, sí eso, parece, eso parece o que por exemplo non é tan verdad é que se pasara tanta fame, é verdade que non se comía ben e que a comida non era moi boa pero sí que parece que en principio por lo menos nos traxectos da península a América, os do Pacífico xa son outro cantar Pero non había tanta fame, tampouco. Parece que se levaba bastante provisión, e moitas uh -huh. veces chegaba ben a venga comida. O gran problema principal era a auga. Uh -huh. A auga doce. Eso estropeábase moi rápido, era a costumbre de levar moito viño, que tamén se estropeaba, pero bueno, aguantaba máis que a auga, uh -huh. que por certo, parece ser que Colón levou viños galegos no seu primeiro viaje. E, eh, eh, bueno, a vida na, nos barcos era moi complicada eh, Foi unha das experiencias que tiven que vivir para escribir a novela E xa, sí, a documentación, eh, retomando a pregunta original Moita, durante moito tempo, moito traballo Pero, insisto, sempre ten que estar a aparecer na novela de forma que non a estropee O importante é a historia da novela sí, Nunca sí. podes eh, poñerte a contar cousas Chamaselle algarismos. Cando um, Emilio Salgari, o escritor de Sandocan, sí. claro, eran outros tempos e outro tipo de novelas. Uh -huh. Decía, vai Sandocan e tropeza cun baobat. <risas> e pasaba a media página cun vocativo enorme explicando que era un baobat. Uh -huh. Aquelo, naquel momento nesa literatura, podía funcionar. Pero a día de hoxe as explicacións tan largas, o que fan entorpecer a lectura, eh, calquer lector pode coller un teléfono e mirar unha palabra que non coñeza ou algo uh -huh. que non saiba. Entón, hai que ter moito cuidado en como se ponga a documentación para que funcione se entorpecer la historia, que debe ser lo importante, a propio argumento de la novela, claro. Claro, tienes... Bueno, traballas precisamente ese, esa argumentación con, con personaxes extraordinarios onde lle buscas de, um, voltas sen precisar sen precisar eh, enormemente eh, esa mm, discrición enteira con respecto a un traballo determinado, a un ¿no? entón, o que o que tú enlías é eh, unha historia para que a xente quede mm, embaucada na lectura e eh, continúe hasta o final, non? Exactamente, sí, eso, eso intentamos, eso intentamos, eh eu sempre digo que eh, o, o importante dunha novela é que che faga sentir cousas que che resulte entretida que, de, que despois de cada página que irás ler o seguinte es, uh -huh. eh, eh, creo que hai que intentar entretener eh, eh, é o máis importante para min, a, a ficción narrativa ten ese traballo Eh, e ainda que estemos falando de novela histórica pois o obxectivo sigue sendo o mismo entreter, sí, sí. que a xente o pase ben eh, se podes tamén, como decía Cervantes ensinar un pouquiño se polo medio lhe demostras a xente cousas pois uh -huh. ben, pero o objetivo principal é entreter eh, aí volvemos os conflictos dos primeiros persoaxes uh -huh. o do que falábamos antes o aputa beata ou o fraile descreído <risas> sí. e eh, Pero é eh, o eh, de sempre. Mira, a mín que me gusta moitísimo ler eh, os manuais de narrativa dos guionistas americanos e que teño, bueno, como viví un tempo en Los Ángeles, é pois eh, quedoume algo de todo aquelo. Vixite uh -huh. moitas das librerías de referencia de moita xente dos estudios e demais. Uh -huh. Bueno, eh, outro día estaba eh, lendo precisamente do escritor, do guionista que levou a famosísima, que ora ainda hai un musical paseando por aí por Madrid, e demais, Ghost, a película mm. esta de, de fantasmas con Fantastic Patrick Swayze ah, e de sí. New York. Sí, sí. Bueno, pois pues, o bienista decía que él creía que a súa historia non estuvo ben ou redonda ou completa hasta que tuvo a idea de que o medium, famosísima actriz Goopy Goldberg, seguro que moitos ointes ponen lle cara e danse conta da película, porque mm, é hiperfamosa, mm, hasta que decidiu que ese medium non fora un médium de verdad, que fora unha chafulleira que estivera estafando a xente. Uh -huh. Porque se o facía de forma seria, non tiña ese conflicto que le axudaba a tirar da trama. Uh -huh. cando, eh, decía o guionista, cando me conta que se fora unha estafadora, e que non quixera axudar o héroe, a, o persoaxe principal de Patrisueis, a historia rolaba moito mellor, pois... Eh, tiguen o, o guión finalizado. Uh -huh. Porque ese tipo de conflictos usanse sempre. Vou, vou vos contar un secreto, por exemplo. Uh -huh. Nunca vos deixedes conta de que o héroe da, da historia la primeira vez nunca quere afrontar o seu destino. Uh -huh. Uh -huh. Porque se afronta e se dedique o quere facer, parece fácil. Uh -huh. Eu que sei, na Guerra das Galaxias, uh -huh. cando Luke Skywalker encontra o R2-D2 e ve un mensaxe este da resistencia uh -huh. de que necesitan ajuda. Uh -huh. Obi-Wan que no virille tens nos que axudar, de te o teu destino e tal, e que lle dilo que se non, non, non, a min deixame de leira, se vou para a granxa cos meus tíos e tal, enfrentarse ao imperio, eso é unha tolería, sí, sí, sí. para morrer, claro, así a xente, o espectador, o lector, mm -hmm. tenga a sensación de que é unha misión imposible, claro. son no un momento que morren os seus tíos, que as súas cousas non se poden que xa perdeu todo o que tiña por perder, e cando dice, bueno, veña, volvón pues venir a resistencia. Sí, sí. Sí, o Indiana sí. Jones, cando llevan a falar, tens que ir pola, pola arca de alianza, dí, non, é xa é imposible, sí. ¿no? nin existe, sí, nin nada, ni, ni... Sí. sempre o héroe nunca pode aceptar a súa misión de principio, porque se acepta de principio, parece que é fácil. Sí, pare, parece que xa lle dá a súa resultado final, isto ah, vai, a, vai a acabar así, e entón, claro, eh, no, non, non, esa intriga casi, casi desaparece, non? No Exatamente, exactamente, exactamente Todas as historias teñen Bueno, está máis que, que Claro eh, Inda que de vez en cando algunha excepción Poida surdir eh, As historias teñen os seus tempos Os seus actos, as suas cousas eh, hai que respetálos Isto claro. é como a música Existe a música do decafónico, existen certas cousas Pero A maioría da música está escrita con sete notas. Sí. E con sete notas cantas, cantas, cantas partituras se compuxeron. Con sí. unha serie de normas respecto a acordes maiores, menores, bueno, teñen hai, hai unha matemática da música que define unhas cousas e non por eso tes menos libertad como creador. Sí. Ou unos colores, son tres colores primarios e cantos cantas pinturas hai. Sí. É verdade que a veces cando se di que as historias ou a música ou a pintura uh -huh teñen unhos criterios ou unhas formas que determinadas, parece que estás costrindo a arte, e non é uh -huh. verdade. O uh -huh. que estás facendo é analizala, pero non significa que eh, non teñas infin... infinidad... infinitas uh -huh. posibilidades hora de crear. Deme... Sí, sí, deme uh -huh. eh, bueno, xa sei que ti eres un grande lector, porque uh -huh. se, se nota. Pero dicía un libreiro, cando non hai tempo para leer, o mellor que hai que facer é apagar a tele e o móvel le ponen a saler <risa> <risa> Sí, sí, sí. parece unha gran verdade. Eu nunca entendín eso cando a xente me di non teño tempo pa ler Simplemente que non lles gusta ler o que non teñen costume, porque eu teño dous traballos, dúas fillas pequenas, eh, vou río a miúdo a pescar, gustame tirar con arco, pratico as cousas das novelas porque, pois pues eso, o día que non estou aprendendo a navegar, estou facendo ou estou facendo sí. algo aí, agallando algo que ten que ver con as novelas, para... Laín, que conta a vida sí, sí, de Martín Codas, aprendín sí, a facer cordas de, de instrumentos medievals con tripa de vaca para, bueno, su... sembrando agallando cousas. É sempre leo. Tá. Eu vexo a xente ao meu redor que lle gusta ler, que tamén ten vidas complicadas e lee. Sí, sí, non sei sí. por que a sociedade acostum브ouse a dicir non teño tempo para ler e non é verdade, non é que non teñan tempo, é que non están acostumbrados, non teñen ese gusto ou Por desgracia en este país temos moi pouco, un índice leitor moi baixiño. Sí. O trinta e pico por cento dos españóis ou non lee nunca ou apenas leen. Bueno, sí. A, a, a ver se si que... con, con novelas como a tua o sea, a, a xente se anima e eh, son capaces eh, de... de home, contando los... historias como as <risas> co, como, eh, como súas novelas como que non se engancha. Que le, leis unha página e queres pasar a outra a ver que <risas> eu que di. De verdade que si. a ver... Bueno ogaiao, gallá. Eu sempre digo que a verdade é que tivemos a sorte de librarnos do analfabetismo, porque é verdade que no século de XIX, por exemplo, ese caótico século de XIX que tivemos en España con tantas voltas, de revoltas, eh, uh -huh. os bienios, os sexenios, os trienios, eh, os cristos que tuvimos aí nesse aspecto, teníamos un índice de analfabetismo enorme comparado con territorio noso alrededor eh, de industrialización y eh, de muchas cosas. Bueno, por fin Conseguimos librarnos dese problema uh -huh. España xa non é analfabeta uh -huh. Fantástico, 90 e non sei cantos Porcentos das persoas saben ler Pero non leen sí. A, a ver, ver se si somos capaces de conseguir que, eh, que... De que despois vayan lendo un pouquiño De verdade, Francisco, que che desechamos moitísimo éxito ah, e moitísima sorte ne, nesa túa traxectoria de presentación dese libro que, por certo, eh, seguro que terá moitísimo éxito uy. porque nos, xa sabes que somos talismán para as personas que, que entrevistamos. Eh, <coughs> que, por ce, que, que despois daquel... Eh, As, asur, non? Foi o sí, primeiro, sí. me parece. Sí, Asur, Asur. Aquel, ese tiñou leu. Xa ¿sí? o lino dúas veces. <risa> sí, sí. Du, <risa> ah, lo, bueno. e pico, dos non? Xa pasou... 2012 mil doce. Asur, lino dos mil doce. Dezano. Xa, xa, O ano pasado salía unha edición conmemorativa celebrando os 300 mil lectores. Carai, pois non era boa que mm, o pui, no, se o tempo se fixera un poquinho máis ca, longo, que, <risas> estaríamos máis tempo sí, sí. contigo. É un unha John, honreterte aquí non, nest, nos nosos vídeos, de verdade. Dese xamos moito éxito, e, eh, bueno, pois pues, a ver se si contactamos contigo en outra ocasión para ocasión. saber como van esas presentacións. Cando que irades, é eh? un placer estar con vos, como sempre. <risas> unha aperta forte, tranquilidade.